Тази пукнатина стига до дъното на ледника. Там откриква пещера, която ни води директно в дренажните системи на ледниците. Най-красивото. Сряда 21.30 в кадър Какво се случва, когато учените попаднат в сърцето на ледовете? Какво разкрива черния сняг на остров Ливингстън? И защо България е част от световната битка за бъдещето на климата? И следователи на края на света... Отговори на тези въпроси ще намерим в документалния филм на Мария Чернова, който ще има своята пълноценна премиера днес вечерта от 21.30 по канал 1 в поредицата в кадър. Черни ледници, ледотресения, танцуващи китове, това не е научна фантастика, реалност. Добър ден на Мария Чернева. Здравейте. Две жени, всъщност, нали така? Мария и, и Анна Андреева, оп... моята операторка, да. И ако, ако сме видяли как не само звучи трейлъра към документалния филм, но сме видяли и кадрите, знаем, че той изглежда така, както изглеждат филмите за Антарктида, може би и още по-добре, по всички световни големи телевизии. Как става това, Мария? А, това става с много, така, хъс, с много амбиция, с любов, задължително е необходимо любопитство, да не липса на всякакъв страх. Страх, страх казваш и първо да уточним, работили сме заедно, няма как трудно ще си говорим да. на Вие, така че... А... Би било Би било минаваме на Ти казваш страх, всъщност вие двете са сана, на, буквално стъпвате на леда на остров Ливингстън. На ледниците, по челото на, ледниците на по челото на Но там леда е дебел и държи. До кога обаче? А, да, много резонен въпрос, защото всяка година леда става все по-така а, как тънък, да му кажа, стънява, тънък, станява, да. И тази година ни посрещнаха ни черни, черни ледници което беше така много а, тревожещо като, като картинка. А, просто много повече се топи леда тази година и а, започва да разкрива а, слоевете, пирокустичните слоеве от предишни изригвания на Десепшн. Върху тях би трябвало да има следващи слоеве. А, последното изригване е от, примерно от 50 години. А, за 50 години този а, а, натрупания с някакий лед се, се е стопил. Цепките са много по-големи, много по-дълбоки. Тази година така, успяхме да стигнем до дъното на ледника. Това са 500 метра надолу. И видяхме как изглежда дъното и пещерата имаше така, една образувана а, ледена пещера. А, една от учените, а, Йорданка, а, стигна до, до, до дъното за да вземе и да види за първи път. А, успяхме да видим какво е дъното, какви са скалите там. Mm -hmm. Тя първа ще ги изследва, тъй като а, островът е покрит с а, ледове и никой не знае какво има отдолу. В с... този смисъл, да. да кажа, може би, защото е, докато не сме минали на пингвините mm -hmm. <laughs> тези симпатияги, е, в този смисъл е, имаме едно така на, на много изненадващо, е, граничещо с откритие географско, голямо географско откритие, е, констатация, тъй като е, имаш един проект, който изследва дъното на залива на Uh, остров Ливингстън, там, където е нашата база, uh, установиха една изключително интересна аномалия, която може би подсказва, че остров Ливингстън не е един остров, а са два. Mm -hmm. Тоест, mm -hmm. леда, лед, дебелия слой лед, ледниците, са затрупали може би пролив между два острова. Тоест, остров Ливингстън, който е втория по големина в Южно-Шетландския архипелаг, може да не се окаже втори, по-малък. Но това предстои все пак да се верифицира, да се оточни, да се направят малко а, допълнителни изследвания все пак. Има как да се направят. Това ще се случи следващата година, така че да не избързваме, но така усещането за голямо откритие е, е на лице. Да. А, Но има и друго. А, това усещане за нужда да се отида не един път, а два пъти. Защото четири на практика... Пъти. Мария. Да, четири. Всъщност да. четири. Рецидивисти. Рецидивисти на, на остров Ливингстън. Всъщност тази... А, това повторение ви дава възможността да, да, да видите трупа, разликите, да което трупа, е уникално. Да, да, да. А какво всъщност те провокира конкретно сега за връщането там? Просто това, че имаше възможност, нова експедиция и хайде да видим какво се е променило или имаше някакъв друг мотив? А със сигурност а, ми е интересно, то е като криминаля, искаш да видиш обиеца да. накрая. <съква> като видиш началото на процеса, резултатите не са толкова бърси. Те са едно натрупване и един анализ. А, искаш да видиш а, какви биха били резултатите на изследванията от миналата година. Само да кажа, че тъй като сме така на фронта на, на промените, по-навътре вече в а, континенталната част температурите са толкова ниски, че там ледовете не се променят. Там а, а, те си седат непроменени. Така че климатичните промени се усещат най-вече в а, нашата а, част. А, по час и, и ние сме тези, които трябва да ги изследваме. Сега обаче да изследваш един ледник, защо той се топи? Дали не се топи заради повишената слънчева активност, която тази година е в своя пик? Или а, каква част от а, тези процеси се дължат на, на човешкото действие, натрупването нали? на, на, на въглероден диоксид а, в резултат на човешката дейност? А, какви са предвижданията, с каква скоро ще се случи. Това е нещо, което подлежи на много данни и анализи. И то различни. Например, слагат се температурни датчици, в ледените цепки, да се види как се променят температурите. Има датчици, които следят за скоростта на движението на ледника, защото те не са застиналите. Те се движат като река. А, и това също имаме много интересни там а, и то видеокартинки, как за една година как се движи ледника. А, в случая играят роля а, и а, земетресенията. Това е много сизмичен район, а, играят роля. А, всякакви други а, нали, приливи, отливи. Всяко едно нещо трябва да бъде съобразено. Това е едно натрупване на данни. Някои от а, а, осло, а, така, опитните постановки сега се залагат. И всичкото това нещо, след това се компилира и се вижда много по-ясно картинката, така че не еднозначно отиваме, а сега се е дръпнал леда, подчерняла е, това е, значи нещо. Нали? Това означава най-вероятно, че имаме много повишена слънчева активност. Мария, всички, които следят работата ти в БНТ канал Едно, знаят, че си много сериозно изкушена от научната журналистика и заобщо от голямата тема за науката. Как се прави обаче филмов разказ от това? Защото може да е много скучно, а може и да е изключително каквото съм сигурна, че е това филмово приключение, което ни предлагаш днес вечерта. А, със сигурност а, а, Антарктида не предлага нищо скучно. Гарантирам. Гарантирам. И най-скучната наука за... Айде, той не е и скучно, нали? Но така най-ужасно звучащото и страшно звучащото за, за нормалния човек, а, да речем е квантова физика, mm -hmm. частици, космически. Всичко това нещо е облечено в а, а, приключенска атмосфера. Защото за да измериш някакви неща, трябва да се катериш по ледника или да слизаш надолу цепите. Или да в цепките, пропаднеш в цеплетина. Да, Чухме, че имаш и такъв казус да. сега в последната експедиция. Трябва да си много подготвен. Трябва да имаш доста свръх сили. А, това са едни логистици, които а, а, кара, чини лодки в ледените води, няма начин това да е скучно. Така, това че... не е просто един учен в лаборатория, който не иска да говори а, пред камера и казва не, не това, вие медиите нищо не разбирате. Не имат чувство за хумър, страхотни герои имам. А, разбира се, на тях им трябваше време да свикнат с нас а, двете сесани. но се получава. А, Ани, как се прави а, кино от това, което се вижда там и как се постига този филмов мащаб? Наистина, малкото кадри, които съм гледала и от материалите ти за новини, поразяващо е това. Как се снима в тези условия? Много услов... подготовка. Uh, трябва да ви кажа, че тя даже uh, Аня е много по-стрикна uh, от uh, мене. Uh, предварително се консултира за, за, за всяко нещо. На място също. Какъв такъв. Как какъв там цвет на температури и така нататък? И също така много а, търпеливост, за да може да дебне, да хване така, а, естествената, натуралната част от работата, естествените настроения. Ние не сме играл на кино, uh -huh. но за да се хванат така интересните неща и моменти а, си трябва много търпение. Колко време изкарахте там? А, тази година изкарахме 12 дена okay. на самия остров. Нали? Защото. А, с, да, да, самото приключение, пътуването. пътуването до там е друга работа, нали? А, кои бяха най-екстремните преживявания този път? Ох, екстремни! Или всичко а, беше. Когато, когато си подготвен на... Нещата са така... Не са на... А, са малко по-далеч от а, екстремните преживявания, защото знаеш какво очакваш. Подготвен си. И не е особено рисково, но да кажем да, отново. Влизането в а, Ледената цепка, въобще движението а, на, по челото на Ледника а, на 50 метра от края, т.е. на 50 метра от а, зоната, в която... А, Леда се чупи и пада в а, морето. А, но екстремно е дори е, качването в е, надуваемата лодка, за да стигнеш до един от заливите, където им е, е, е заложен част от експеримент, а, и, и морето е по-бурно. Това е едно, а, една ледена вода а, и една малка лодка, която така добре, че комчията, която е, е жена. Да. Аз е, е, е много опитен. Това са се е, такива ситуации, които, ако не си добре подготвен, са крайно рискови. Дори биха могли да са така фатални. А, но, но там никой не може да си позволи да бъде неподготвен. Сейзмолозите говорят за ледотресения, да. А, това сравнително нов термин ли е? Какво разкрива той за динамиката на континента? всъщност? Да, сравнително а, нов термин е. И даже а, така сизмолошката Гергана а, Георгиева, която се занимава с... А, тя първоначално отива там да изследва а, сизмичната активност а, в, а, на нашия остров, а той е много сизмичен. А, и там нейните сизмографии олавят нещо, което тя не очаква. Не е виждала такъв запис. Какво е това? Mm -hmm. По дяволите. И там някъде започва да осъзнава същност, че освен земята там се тресат и леници. Това са огромни маси, които не може да не се отразяват. Там има също така и шумове, които са свързани с приливи, отливи, бури, циклони. Нали? Всичкото това се записва. Сега обаче голямото изкуство а, и тук аз го сравнявам като да разчетеш един език на ледниците, но без розецки камък. Голямото изкуство е да разбереш Цяка една крива какво всъщност означава Ця това от леда ли, от приливите ли, какво е. И това е една много такава, как да го сравна работа, която няма как да е скучна. Това е едно усилие да разчетеш uh -huh. някакъв древен език, например, езика на ледниците, за да можеш да го, да го разбираш, да си говорите и да, да разбереш какво какво е неговото намерение, какви са му плановете на нали? Или езика Попално. на стихиите, която е на стихиите, а, да. мечтата на... така, крайната мечта на човешкото въображение. Та, аз се измях като чух ледотресени, обаче това е наистина загадка, енигма, която си заслужава усилието и така да го разкажеш. Сега, между героите на тази експедиция, а, как, не знам, чисто такъв детски въпрос, а, кой от героите на тази експедиция, кой от героите на Ледения континент ви беше най-близък на теб и на а, Ана или най-любопитен? Учените ли, логистиците ли, пилотите ли, хората, които кормчиите на лодките а, или... Или пингвините. Да, да, да. Или обектите им изследване. Да, Или обектите им на изследване. Ами, ох, много е труден този въпрос, наистина. Значи... Хванасти ли са в пристрастия към някой от тези герои? А... Не, не минуемо, няма как. Аз е, казах, че ти, трябва... Кой стои най-горе, пингвините или... А, Пингвина или човека? Човека, човека, човека. Значи, а, и то хората... Ще говоря за хората, защото това е един, един организъм. Никой не, е, не може да си е самодостатъчен. Няма такова чудо. Няма човек, който да не е зависим от... А, а, учените зависят от логистиците. Логистиците с, с, вършат своята работа заради учените. А, нямат чисто... Например, един от а, учените, който трябваше да изследва дъното, за, който, за което а, разказах по-рано, Кирил, а, на него не му стигна планирането време. Той си тръгна, но остави цялата си сложна апаратура на, на част от логистичния екип. А, това е нещо друго више. Обаче те бяха достатъчно квалифицирани и достатъчно смели за да свършат цялата работа до края без него. Ама това е... Какво да ти кажа? Аз ги видях, а, гледах ги отдалече и с дрон. А, това са часове наред седиш на една лодка, измръзнал, схванат, а, без а, един организъм. Как да не са ти любимите? Или пък... А, и в този организъм и вие, две жени, които правят а, документалния филм, който може да гледаме до вечера, с едно изречение, с едно послание. Ще имаме и мъж в екипа, магиосник. Добре, добре, добре, но той не беше там, нали? Не, не, Което но... прави неговата да задача още по-отговорна, <laughs> важна и сложна. Мария, защо да е важна за всеки от нас? Дори да е на такова огромно разстояние, хиляди километри. Важна е, защото ни дава важни отговори отговори на въпроси, които ние искаме да знаем. Какво ще се случи, какво е било миналото ни. Там ледовете пазят записи от нашото минало. Не можеш да знаеш, да погледнеш в бъдещето, без да знаеш своето минало. Мария Чернева, до вечера, изследователи на края на света, днес от 21.30 по канал 1 в поредицата в Кадър, поредица за документално филмо в, э, кино, за да разберем по-добре. Благодаря, че беше с нас.